Тут ховаються в крутих ущелинах розбійники і знедолені, зберігаючи свою нужденну волю від довгих рук тиранів, правителів та префектів провінції. Тут шукають в шляху до Бога тисячі християнських аскетів, поховавши себе на віки від світу та його принад в глибоких відлюдних печерах. Їх принаджують сюди славетні місця де прадавній суворий пророк гартував Ізраїля до вирішальної битви за землю заповітну, м'яв і ліпив з дикого і хаотичного плем'я божих воєвників, здатних пронести через тисячоліття грізну волю неумалимого Єгови. Їм ще й досі вижається грозова постать володаря світу, який серед блискавиць та грому опускається на гору Сінай, щоб ствердити Майсеєві свою прихильність, а чи гнів. І коли понад горами шаленіють громовиці, самітники радісно прислухаються до урочистого відлуння, і молитви їхні тоді стають бадьорішими, і перед їхнім втомленим зором постають видіння ангелів та прадавніх святих, тішаючи їх та обіцяючи неземне блаженство за муки, що доводиться терпіти на землі. У цій пустелі знайшли собі притулок і сини Гнозиса, супротивники ветхозавітного бога. Сюди прибув і Еллін Ісідор, врятований гностиком Коліоном, послідовником славетного Валентина, відомого духовного вчителя. Кілька днів та ночей Ісідор спочивав, думав, блукав поміж непривітних скель, Намагався віднайти сам собі рівновагу для того, щоб жити, мислити, відчувати. Бо жити – то означає мати якусь мету і прямувати до неї. Для Ісідора все позаду було зруйновано, обісцинено, трачено. Отже, дух вимагав нового розуміння і шляху. Перші розмови, що їх вів Еллін з Коліоном в дорозі, заронили зерно надії в серце але треба було зміцнити ті несміливі парості, відчути їхню життєвість, надійність, доцільність. Сінайська пустеля, обрана самітниками для духовних подвигів, вельми відповідала тому, заради чого тисячі змучених шукачів істини прагнули сюди. Вона залишала людину на самоті з небом, вона відрубувала її від принад хаотичного світу і в сумних довколишніх краєвидах показувала, Марність земного буття, нагромадження скель, бідні чагарі, майже повна відсутність життя, якщо не лічити пустельних змій чи самотніх орлів у далекому небі – все це говорило подвижникові, що він перебуває не в рідному краю, а мандрує далекими шляхами чужини і повинен знайти жадану вітчизну неба за туманами і обманом льзорного життя». На п'ятий день Сідор зустрівся з синами Гнозиса. Окрім Коліона, довкола вечірнього вогнища, запаленого біля печери, зібралося ще кілька духовних братів. Два з них були молоді єгиптяни, не старші від Ісідора, інші літні досвідчені люди. Серед них Елін відзначив сивобородого велетня з прозорими очима худого і мовчазного. Він дивився у веселе багаття, і погляд його спочивав на видиві нетутешнього світу. Коли він торкнувся його руки, і той кивнув. Неохоче розімкнувши вуста, зітхнув, і наче прокинувшись зі сну, звернувся до Ісідора. «Наш юний брате, ти прибув до нас. Що бажаєш добути у цій пустелі?» Випадок привів мене сюди, чи воля богів, Тривожно відповів юнак, але я відчув поклик душі дізнатися правду про себе, про світ. Навіщо я, звідки і куди? Я мав батьківщину, батька, кохану, надії і мету. Я прагнув у майбутнє, бо гадав там знайти здійснення свого життя, завершення і плід. Я був сліпцем. Перша буря, граючись, зруйнувала моє дитяче уявлення. Я став жебраком. браком. Чого мені тепер просити і в кого? Братко Коліон врятував моє тіло. Хто врятує мою душу? Мій розум від безнадій. Ти сам, суворо відповів Сивобородий. Як? Відповідь у людині. Ззовні нема нічого.